Тепер я мав два варіанти дії – здати кілера невдаху ментам, а потім через Славка викачати всю інформацію, яка мене цікавила, чи просто завантажити його в авто, яке стояло неподалік, вивезти в тиху місцину і допитати.